اوقد حقه قند نه باللوستانې صحح ن ای نهشا په غې مخکې بح باندې چې د رو بحې وکو حقیقت دروکاره کوو ندي نهرسستتو د دغې بحث باندې متفره ممسائل زي ک کوي یو مسئله چه دا نواغه تعریف دا موت تی تعریف دا موت تی دویمه مو مسئله حالات دا عالم برزختی او دریم مسله چې د هو مسله د حشر ا سات ده او سرممه مسله بیایان د ملکییت او د بهیت دی او نه مسله چې د تاریخ د موت ذکر کو چې کلمون او قتل چې دا انسان فقط عبارت چې دی دا د بدن نه هم نه فقط عبارت د نسم نه هم نه د روح حیواني نه او فقظ د دروازو نه هم نه دي بس اصل انسان چې نو هغه روح حقيقي دي تلکا او تور شاګه د ګرود کې دا سما ساري د زارا والا اس کول درځي د لارو له سکول ته راځولا پر سکولي چټي د دې چرته راځي نو روح حقیقی روح الہی روح قدسی روح ربانی نفس ذات خدا اصل انسانو اصل څه دی انسان دی اوس د انسان باندې مرگ راځي دا موت د انسان مرګ د انسان د سیسه دی انسان چې کمدنو مرگو دا څه دی دا قدی کناګه دا شاسه ذکر کوي چې ارکا لا نبادان چې دې مدر کې استعادت وی او طاقت وی استعادت وی طاقت وی اودې نه سمج وړي روح حيواني چې کوم نو داسې کوي پیدا کوي چې کله د روح حيواني پیدا کوي نو د کې حیات وی چې کله <سؤال> د مستعد دې پاتې نه شي چې دی روح حیوان س کې جوړ کې نوروحې حیوان په کې نه پیدا کېږي چې کله روح حیوانی نه پیدا کېږي نو دا روحې حیوانی خو میه د چاوه در رو ی وه دا سرلی <سؤال> وه او متییا وه در روې ی د روحې ی مت وه نو اغه متیا او سورلی د پاتې نشي دا روح حیواني متیا او سورلی و د چا لپاره روح الہی د لپاره نو د روح الہی د لپاره متیا او سورلی سے نشي پاتې نشي چې کله سورلی پاتې نشي نو د په چا څه شي سور شي زایه پاتې نشي دا روح الہی پروازو کې خپل مقام تا اکا خپل ملکیت په دې دنیا کې غټل او په دنیا کې سټټل ملکیت غټل او خو دې په برابر باندې شي لار شي او کملکیت نو بیا نبيان هغه خپل مقام ته رسیدل نشي چې کمل اعلی دي وسيجین ته شي لار شي روح حیواني روح الهي او طرف ته شي لار شي او دغه کته انسان مرګ دی چدا بدن د دې چې کمنو دا نسمه تیارولې نشي نور پر روحي الهي باندې مرګو ناراضي خبره باندې ورون شوې د علماء یو خبره دا, خبر دا چې انسان انسان چې ابدي از ازلی نه هي مگر ابدي ضرور انسان ازلی نه هي مگر ابدي ضرور هي ازلی مطلب داده چه دا دی چې د باندې کومه ابتدا کې سوي آدمی، څه ځکه څه؟ حزلی دای چې ابتداء نه په سني راغله، ادم نه را وی راغله. بالکل په ادم نه وی. او بدی دي ته وای چې ابتداء نه په سوي. آدمی، ابتداء نه؟ ادم وی. خو بیا ور پسې چې پیدا شي نو بیا په ادم ناراضی. بیا به سنه راځي. ادم ناراضی. دا روح د انسان اگر چې قابل د آدم دی، قابل د چا دی؟ آدم دی خوادم آدم پیرازی نہ بیا بده باندې آدم ناراضی بده د روح الهی چې دی یا بس جین تلل شي یا بس تلل شي الی انتلل شي روح الهی او روح حیواني چې نه سما نو هغه تمشوه ده چې دا بدن دی پدی کی روح حیوانیو ممتيه خورده سوا ختم شو نو د روح الهی د مرگ نارسته د روح الهي د روح حيواني د د سره تعلق څنګه پاتې شویا د بدن سره خو تعلق پاتې نشو زګ چې مت یې څه شو ختم شوو سرلی یې څه ختم شوو نو سودلی ختم شوو نو تعلق یې سره پاتې شو شاسې وی ګوره د دی بدن نه مکمل بالکل یې نه سمنه ختمېږي داس ن کېږي چې بلکل نهسم شي ختم شي او معموول غون تم په ک پاتې شي داس ن کېږي چې بلک نه سما ختممه شي او نسمه په کې د سره پاتې خو دومره نی چې لکه دا قابل د مطیاو د رووب د چا شي روح الهی شي او روح الهی کولی نه شي سنه سو پهدي باان کې معمولی طریقې سره په یو ګټ نیم کې چې کوم نو سوي نا سم سوي پاتې وي ود اغه هیڅ سره سره د روحي الهي تعلق کډری وي رکوب په نګې دلې خو تعلق کډری وي او چې په اغه باندې سہالات راځي او د بدن ته د اغه احساس وو کی اغه نسمیت د اغه احساس وو کی صحیح ده که نه تاسو پوزیشن یې شاسره ته خبره حل کړو دا مسالدا شيدا اجزاء انسان دا يودي اجزاء زايده دي اجزاء سيدي زايده او بل چگمنو اجزاء اصليي دي اجزاء سيدي اصليي دي اجزاي اصليا دي. دي انسان دي انسان نا سمادا بیا آیا انسان کې يودا کې جدا, جدا چې هر حز جدا, جدا او یو قول داره چه نه بس نسما یو دا از املا تیر چه ده نو با دی کسه دا تیر چه ده نو دی که یو زی دا نسما اگه تا اجزای اصلی ویلی کی دای بان تقریبا دا علماء اتفاق ده چې د روح انسانی چه ده دا اصل روح دا غدر چه سر تعلق ده د اجزای اصلیو سره تعلق ده سوگ چووی تعلق نشتا وی دا سره او ی تعلق نشته او تعلق, تعلق د تصرف نشته تعلق د چا نشته تصرف نشته او چې تعلق شته د هغه مطلب د ازلی او سره دی او په قدر ما یی تعلم او یی تلذذ دی نو شذ د دین سو منکرو نشته لکه تاسو یو ختمتول خایل لیخره دی نلوس ابراهیم الله او ګوره په دای حق کې لیکلی دی دا ازلی او سره څنګه منسش ترې تعلق شته ده, ده بیا د ازلی او سره په قدر ما یی تعلم او یی کسوک تیرا تعبیر نوع من الحیات بانده کئی کسوک بی قدر مایتعلم ویتلزز کئی او کسوک تعلق معلوم او کفیت مجھوله لی او کسوک چکننو من الجمله فی الجمله بالجمله لی تا استلاحیت و دیجا مینوری سیبتیاد دیده دی دی میدتا ہوئی وقد تحقق عندنا بالوجدان السحیح ان الموت انفقاق النصمت عن البدن مرک چې دغهجو دا کېدل د نسممي دي د بادن نه نسمه خو پیش که نه ل ف د است د بدنې دی تولي دی وجه د رو کیدلو د استداد د بادن نه پیدا کیدلو د هغې چې بدن ک غ استعداد ختم شي چې هغې سره تولید د چا کېږي نسممي کېږي یعنی نوره نسمه پیدا کولی لن کاکوو روحل قویانې نسمما نه کې چې کمون بجو کېدل روحې قوصي د چا نه نن سمينه دغه نو لیکيږي شروع پرواز کو لنفكا کی روح القدس يعني نس و اذا تحللت النسمه في الامراض المضيفه دا هغه ذکر کي تعلقو دغه پرشاد سه یو مثال ذکر کړي شګور یو بوتل له دا خو دغه چې په دې بوتل کې هوا وي کنه دې بوتل کې څه وی هواوي دنه به کې سي هواوي دا هوا ته پراخ کلو باندې راخ کته نه ته خوله پکې ده او هوا ته واپس کړه راخ کړه چې ته د سومرو راخ کنا نو چې کومډیر را د راخ کله دو نه به راخ کړي خو دی ګټ نیم کې او بیا هم په دې هوا سه وي پاتې سنا سه هوا او په کې سه وي پاتې وي ولونکه دا بوتل سم چې پلوخوم شي کنا خو سنا سه هوا او په کې سه وي پاتې وي دک مثال شاسې بو دی چا دې سامي ته بادن دی که دا ات نه ډیره هم ختممه شي خو بیا هم چې کمون په دی سنا وي پاتې س ک پاتې وي وایضا تهحلله ت نسم ته ف مرراي او هر کله چې انحلال د نسمې را شي په مراز په د ووج د مراض موف مدنیفونه چ هغه ته دا انسان کمزوري کی ادناف کمزوري کی دل ته ملي کی کی سخت دل ته ملي کی وجف فی حکمت الله نو لازمه د په حکمت د بالای اداله کی ایب قشوف ال ال من الناسما چسو ناسی سر د نسمنه سشی فاتشی به قدر ما یسح ارتباط روح الہی بها دومره اندازہ کی چې در روح الہی ارتباط سره وی صحیح وی کمال ک څنګه انکه زما صص الهواء من القاروره چې کله ته راخ کې هوا من القتې د بوتوت نه تخل او پرستل را شي ت خلخول را شي هوا کې دا هوا به هر را وي د هوا مخې د ټول ډک کړی که صحیح ده نهسمور بوج شوي بکې په چې کله راښې راې که نه په په ک تخخول را شي دغ لګ هوا بیا د ټول بووت ډک کې ل هوا نه دا سخوا راغونتهکی شي س يب کې سستې د بدن بووتلب د ځایونو کې سناه موج ده حتىطببلو غله حد لاله ت خلخ بعدده تر دی چې دي ح توورې چې نوربه کې خلخل را تللی نور یعنی نورې ک تر فلا تست او الم نوس نه ل ری سړ او یا به چې کمن بو وما ذلك الله لسر سرد الناس شي من طبية هووا دا و نور سر نه دی خو طبیت د هوا ده چې نوره هوا بنده را خللی نه او دا معاملوونته ک چې دی په راځي نه نې هوا کې چې دبا ووي که نه شووي د با ووي سسه دباوي نه او طرف ته بده شي د کې نور سر شته دبا ن شته و ما الې کا اللهلی سر من طبیت الهوا فذاالېکه سرون نه ستتي حدون له او د کشاتې په دی نسمک هم پروت دی او دغه لپاره یو حادثه لا وی جز لا یو تجاوز هم الامر د دین چې ګوین نور امر تجاوز نکي اوس دا څه شو نو دا یو مسله به تفریق لا چې هغه مسله و د موتو چېاوه ا موت دا یو مسله به تقریبا کی مختصره غونده کې برزخي حالات په دې خوبه شاسب باب قائمی باب قائمی, قائمی وا او مختصر غونته ک چې کوم بر سرخې حالات غې ک کوي چې کل انسان ملړ شي که نه شي مرشي انسان مل شي او دانااسه نه ده دا د نسمې خو چا سره تعلق ونته کې پاتې شي ل رو الهی سره تعلق پاتې شي نو د هغې هغې تهفی ه مو توی آغه تفیضِ الٰهی سشی متوجی شی نسنع سو قوت چه کمر پاگی کی پیدا شی سنع سو قوت پاگی کی سشی پیدا شی مثال اچھا عالمی مثال کی عالمی مثال کی نه بالکل مادی دے مادی نه نبی مادی مثال او نه خالص مجرد ده ور دي ماديات سره تعلقو و دي ماديات سره څه تعلق و ماديات سره تعلق نو دا تعلق د وجنا دین سميت لباس واچه ول شي په مثال کې پس کې عالمي مثال کې دې ته چې کوم لباس واچه ول شي يا لباس نوراني او یا لباس ذلمانی هغه تجسدي مثالي ویلې کیه ثوت ویلې کیه جسدي مثالی ورته ویلې کیه ز خپل عمل مطابق یاغه تواچه ولشي چې کوم لباس وسشي نورانی. نورانی او یا لباسه ذلمانی هغه تواچه ولشي او د عالمی مثال او د برزخ هغه حالت تنه شي شورو شي د نوراني لباس متعلق هغه د جنتي ماحول هغه ته شورو شي او چا چې کوم ذلمانی لباسی په غوبن دوزخې احوال څخه کی راځي وای زمات الانسان کان نسعه نشئه اخرى هر کله انسان مړ شي نو د سمیده په اړه چې کومه یو بل نشأت پیدا شي دځې کی انا سمنه غې د په بل نشأت بل په فیون شو فیذ الروح الالهی فيها نو پیدا کی هغه فیذ روح الالهی په دې روح الالهی ته متوجی شي کړه قوت یو قوت په کيسه کی پیدا کی فیما بقيه من الحس المشترك اغه چې له کوټه کې هیڅ مشترك څه پاتې و د نن سمینه له کوټه کې پاتې و نو ستګ فيه کفایت السمع والبصر والكلام نو اغه چې کمندنو کفایت کې به سره پوره کیږي د پاره د سمع او د بصره او د کلام خو د عالمي مثال ګوره نسې شي عالمي مثال عالمي مثال چې کمند د غن سماکی اورېدلوم څه شي پیدا شي بصره په کوم څه شي پیدا شي نو کو گزار ولا ورکین او ورځې مو در دم محسوسی خبر باندې پویگی خبری و تا کینو او ریه او من عالمی مثال آنی القوت المتوسط او قوت متوسط بین المجرد والمحسوس و ما بین ده مادی کی او ده غیر مادی کی المنبسط فی الافلاکی کشین واحد شاہ خورکریشوی پا افلاکی کشین واحد پاگی کی تقسیب نوی پشاند شین واحد یو, یو سیزی وارو با ما تستایدون نسما توحین او کلا نا کلا مستاید شیده نسما پا دقا وقتی لباس نورانین او ظلمانین و ببعدد من عالم المثال دا حالات ټول د چا دی؟ مثال دي ومن دی و من هنالک تتولد و عجائب و عالم البرزخت او رو دقا زینب عجائب دا عالم البرزخت شي. شروع شید